موالا مخترم آرد ان کو دو مولانا عبدالبارس سے دور اے تفسیر کران دا تیس نمبر کیسد چې پتہ پا محل لا پر اگزائی مسجد کی پسٹ رچین او پاتہ رچین دوزار نو کے شعر ایدی دو ملا ایدو تو اید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمنت پلازا نزدی مین چوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبایل نمبر زیرہ حلال څه دي او حللکم سید البحر هر حلال کله سید اساسه د پاره ښکار د دریاب وو طعام او خوراک داغي متعلکم د پاره د فائدې اساسو ولی سیاراته د پاره د کافلی والا حلال کله سید اساسه د پاره ښکار د دریاب خوراک داغي تخکر چې سړې کوي بل سړې دی فرق سوید البحر او پا تواموهو کس دی نولما فرق ذکر کوي چې سوید البحر اغی چې بلکل تازر اواتو او توامو البحر اغی دی چه تازر ندی رائست دی جوندیخ کار سره ما یهی نیولد دی او پا دی سمالگا مالگا بل سشیل اگولد دی یا وقت دو وقتا یا ورز دو رزی پی تیر شوی نی بڑو سرطنو کی دادا او بل فرق داده چه سوید البحر اغی دی چه ج او تو عامو تو عام دې بهر هغه د چا دریا به مړ بهر راغور دی مې مړ پروت د بهر نومه خورې سي دغه صورتونه کې دابل حلال ني دا سدا سود لپاره فایده دا کافله ولا ولا فرحم علیکم او حرام کله شه د پتا سو سیدل بر احکار د اوچې ما دمتم حرمن سو پوری چې په حالت د هرام کې وقت کلا اللي غېرېګه د هغه الله نا الهیه تو شرونا چې دی الله تبجمه کول شي دا دا دا دا دا دا یا اللہ الکعبۃ البیت دا د پمنځلی د علت د ماقبل لپاره الک سیدل بر د د دیهد د اوچتا د دریابو الله ولی حرام کړی دی نو دا د اغیر لپاره علت ذکر کوي چې دا, دا جدا احترام وکړي دي په دې سیس کې سو حرمت نه دراغلی چې ګینه بیت الله تراغه دا شی پریچ نه نه نه چې دې بیت الله حدود تر اذن نشو نو اوس د دې احترام د قابیدو جنو بده ته سنواي به عزت مند و محترم ځای ته راغلي دي جل الله الکعبۃل بیت الحرام او الله دا دو عزت مند ده چې دې ته او شهرا دن نشو نو د لپاره امن دی و جصدا چې دا بیت الله د ټولې دنیا د ټول مخلوق د سبب د بقا سبب دی بیت الله د ټولې دنیا د ټول مخلوق د بقا سبب دی څوک نه بیت الله او روان شو نو دنیا کې به هیڅوک نه پاتې نو کمز کم د دې د حدود د نن د نباه خکارته سنوي دې د کې به سنوي نه سیوا دې وصول سيزونه یو وي چې مچای به گیوی نه دبته وباسه مار لړم شو او دریم کار هو دا نوکصانی سيزونه به وېدا جیوی نه کنه نو دې التمه پری دی وی جال الله ال کا بتل بیت الحراما غر زول ال الله خان کابا خا کور د لین ناس سبب د باقی پاتې کېدو د خلکو په دنیا کې دا کافر کما کړلې وې بیت الله روانو که بیت الله روان شن یو په دنیا کې پاتې نشي نه سو قرآن شي ها د قیامت نې دی دی یو کافر به راکي رازي چا او کا جلې غټو پندو والے بې تور حد شي بې هغه په بیت الله حمله کې بیت الله روان کې او دا غې نه پس به قیامت رازي اغه وخت دې الله رب العزت زمونږ استاد او نسلم نپاتې کئ زکه حديث دې د نبی عليه السلام چې نبی عليه السلام وی لا تقوم الساعه الا على شرار خلق الله قیامت ترازی او پدې تمام انسانیت کې چاڼکړی ناقار او شری مخلوق باندې به قیامت ترازی توله کافری الله دې بیت الله سبب د قیام د خلقو دې وشهر الحرام او میشت دې زته والهدیه او قربانی به بیت الله او امیل والا یعنی دا ټول محترم دي دی زپ پکار دی ذلک تعالیمو دا د دیو جن چې په واشه تاسو ان الله یعلم جلل پویږي ما فسماوات او ما فلاردو تاسو جسمنونو کې دی او په غیظه زما کوي دی کې سر راز دی او صحیح حکمت ته نو بس دا الله ته اوس بارا الله علیم الغیب دی وان الله بكل شیء الله دې په پویا اعلمو تاکید دا عمل کولو په ما قبل بانی عملو کئی اعلمو پوشائی ان الله شدید علی قاب چا اللہ سخت عذاب والا و ان الله غفور الرحیم او اللہ دے بخون کے مہربان مال الرسولی زمواری دے پیغمبر ذکر گئی نشتے دے پا پیغمبر اللہ البلا و مگر سول واللہو یعلمو اللہ پوئی گی ما پاگی تو دونہ چخکارو کوئی تاسو اما تک تمونا پاگی چې پٹوئی کل لا استوی الخبیث والطیب ترغیب ور گئی نیک اعمال او سمیا کیدی تا لا استوی الخبیث والطیب برابر پلیتو ما و الطیب پاک بدا څټگی ذکر کړه چې د ټولي دنیا ټول خبایث او طیبات تر غون کړه لا استوی الخبیث ندی برابر پلیت مشرک و الطیب پاک مؤمن الخبیث پلیت مال الطیب پاک مال الخبیسو پلیتا خوراکا وطیبو پاکا خوراکا ولو آجبکا اگر کا تاجب کیا چایتا لرا کسرت الخبیسی ڈیر والد پلیتا فتق اللہ اویر گئی دا اللہ رب لیدتنا یا علی الالباب ایدہ اکل خواندانو لعلکم تفلحون دا پارجتاسو کامیاب شای یا ایوہ اللذین آمنو دا آداب ذکر کوي مومنانو تا هرګل چې دا خبيس او دا طيبه فرګي زګول باندې ترغیب ورکو چې پاک او پلید برابر نه دي نو په یندلې پکار دي نو په یندل چې کیږي کی نو پا تپوس کیږي کی. نو دا تپوس ادب ذکر کوي چې دا تطووس ساده وسه سا طریقه دا ادب دا دي چې دا اهم سیز تطووس وکړه دا اهم سیز تطووس وکړه چې اهم وي دेंडा ربط په اعتبار د مضمون سره دی چې معاشره کې خبيثه قاعد خبيث اعمال او خبيث خوراکونه موجود وي نو دا غټېن کې په اختلافي مسایلو کې بحث او دهغې مطابق تپوسونه نه دي پکار بلکې تپوس هغه پکار دي چې هغه ډېرې فائدې وي او ډېر اهم او ډېر ضروري وي یا ایوها اللذین آمنو اے ایمانوالاو لا تسعلو تپوس مکووی ان اشیا دا داسی بی ضرورت سیزنو انتو بدلکم کختارکڑی شتاس تا جواب داغی تسعکم نو خفا بکیتاسو تا دی گنی نمونی ذکر دی مفسرین نو ذکر کړي دي یاو کس تپوسو کو چپلار می مل دی چتا بائی نبی علی السلام دوزخ کنا دوزخ کنا خفاو بیا یاو د بوزوګه چې زما شک دی چې زه خپل بلاره ایمه یو بلار مې سوګ دی په اعلان بیا خپاو نو الله وی داسې ته پوسونه مکه د دې په کې اخلي خو د دینه اله راځه آیت تر قیامت ته پوری دی د ادب دی چې ته سوچو کا غطاله دې سوال جواب ملو شی نو ته په خوشالۍ کبه په خپای نو الله ربولې زته وي چې داسې سزونو بارکه د سره ته پوسم کوي یو سم مطلب ذکر کای یو پاغي کې آسان دabe چې بس قران دا وکی دا حدیث دا وکی دا چې کوم حکم دا بیان ش پاغي پوشن عمل کوي ها نه پوښې دا پاغي تهری مو افیک ته پوښوکا او یوه پاغي باندې کې اساس کول کچری داسې نه ی داسې داسې نه ی داسې به پس مګر دی بس خو بس فورن دا خبره باندې عمل کوي لا تسالو ته پوښمه کوي ان اشیا ددا سیسو نو مبارکي ان تب دلکم که کارکړی شتا تاسو ته جواب داږي تاسو کوم نو خپبه کی تاسو وا هندس او که تاسو د پوز کوي د دې مبارکي هی نه ينزل القرءان او کله چراله گلی شي قران تب دلکم نو خکارب کړی تاسو دا اف الله انها الله ما في کلي د یعنی مخکې جم کم تاسو نه کړي دینه ما افتي خو اينده مکوې یا ف اللہ انھا الا ما فیکړید د دین یو چې د کومي بیان وکړو پدې عمل وکای چې کومې نه د بیان کړې هغه بسې ما ګرځې د دې آیت دلالې تفسیری خزنه داسی نور علماء یو لس نه له سورتهونه ذکر کړی چې د دې دام دوم دام داخلي د ټولو حاصلوم داري چې بي ضرورت ته پوس چې تا ته پیښ نه دراغلې ته پوس یې را کده چل داسی اوشي چتا خلق او شو پریګه دا سیده ستوره تنا خلق بدن ته کی چې نه په عالم کې چې ته مخکراغلی نه ورستور را روانې تدیدلاندي اوغلوتا تم راځي دا ست پوسو ويره کم شي دي چې په قران کې کم لفظ دي چې شورم د میم نه دیو ختمه په دی دیو دومره په کلفاز دیو چې په دوره زله یوې نه دا حکم دي یو کس دا چې ورني پوسګلو نو مې تیماته وایدا کې درس لري یدیتو غلوتاط یسیو سړین دا ټول د دې د لاندې راځي بی فایرته په دا نه دی پکاره والله غفور الله لبخون کی حلیم و صبرناک قد سالها یکنم داسه تاسو <تصفيق> د دې سونو بارکی قوم یو قوم من قبلکم ساسونه مخ کی ثم اصبحوا بها کافرین بیا غږ ورزیدل پاغي باندې انکار کوون کی یعنی په خوانو خلقم سداسته تاسو نه کړو کلا والے او چې کلاواله جواب ورکړې شو و دا غي فرزيته تو شو او هغه په فرض کړې شو نو بیا خپو به تین کار کړو ودا سم کوی بس چې کم الله فرض کړی دي کومه ده بیان کړې دي په هغه اعمالو ما جعل الله من بحيراتن دا بیان د تحریماتو الایباد او د نظور الایباد ما جعل الله مله مقرر کړې الله دجاله مانې کوي ما اللہ حکم الله حکم نه دي کړې ما شرع الله رب العزت شریعت منه مقرر کړې دین نه دی ګرځولي ما امره او الله حکم نه د کړې ما حکم ما شرع ما امر ما جعل الله حکم نه د کړې الله رب العزت من بهیرتین د غکس لیدلې ولا صاحبتین د آزادې په خدلې شوی ولا وسیلاتین ان د په واست کله شوی ولا حامن اونذها اونذ بچ املا والا ولكن الذين كفروا لكن كافر يفترون على الله الكذب جولې په الله دروغ اکثرهم لا يا كلون اکثر په دې کې نه پويږي عربو کې اوسو د سوره یو زو کیسه مزار پکې هرې په طهرام مي الله ایمان دې حرام کړی ها کومګمي يو بای کې بہيرا امام قرطبی د سید ابن مصیب رحمه الله نا نقل کړی چې بهیره هغه مؤنث سره ویني چې د هغه پای بے پزان باندې بند کړو د خپل آلې هاو د پاره چې دا د هغه د نوم نظر دی یو تفسیر پر دې کې دی, دی چې هغه پای به د خپل آلې هاو په نوم نظر کړو چدا بسوک د ځان لپاره نه لشي وسو او د نخې د لپاره به دا, دا, دا غي وخت په مز دو ځای ته وخت به ولداسی په مز دوه ځای امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا هغه او خدا چې پینځه ځله بلنګ شو او په پینځم ځل به نر بچی راړو نو دی بویچی دا زمان دا ناری نو زنانو دوڑو دا پار حلال دیم او که دا بچه با, با معنسو نو بس دغه غا معنس با آزاد پری خدا غک بیولا پا مز دوزای که دا حاقی پای دا حاقی غخا پا حاقی سورلی دا بای پا زنانو باندی حرام آگانالا نو د امام بخاری رحم الله چې کوم روایت ده د سعید ابن مسیبنا دا غوېنه معلومیږي دا چې دا نظرو نو الله رب اذا توي اجماع جال الله او دې بدایي چې دامت الله ویلني نو دا نظر بیا سو کوئی د الله په نوم او سو کوئی د خپل allele په نوم سو کوئی نظر نو صرف يا عقیده ده حرمت وا چیرا کله یو ساروي پیند بچی دا سراڑی پینځم زلی دا پیداسي نو هغه ما دا د دې استعمال موږ له خنډې پدې د فلانکي بابا نظر دی نو دا دو تفسیرو نو پکې نه څه اختلاف د علماء او دی پکې سو کوئی دا استعمال د دې حلال له سو کوئی نه دی حلال هو قولی فیصل پدې کې دا دی به تر فیصل پدې کې دا دا کچتا دا کی دې د حرمت سره نظر او نیاز هم یو ځای شوي نو بیا دا بالکل حرام دی او که نه نظر و نیاز پکې نو صرف اداوی چیرې په دې د فلان کی نظر به مونږ استعمال خنندې نو بیا دا حلال دي دا عقیده غلطه ده ماجعل الله حکم نه کړي الله ربو لذاتو من بهیرتندو وښلې دلی ولا صایباتند د صایبی صایب صدویو صلیب بیمارشه یاد به یو سړی نې نېز دېش ته دار ابه ته روخو یو اوخه د الله په نوم نظر کړه آزاد به پر خدا سورلی به به معنا غناله او کله چې فصل د بتلا نه غیبه د خپل فضل دا نه معنا کوله کله چې قبول بتلا نه به معنا کول او یاره کدا معنا کونه پدې کې به خیرې ده وسيله تفسیر خازن وای چې هغه بيځا چې وزل بلنګ شوه نه وم ځلبا نر بچې پیدا ش نو حلال بېکو نارینه او زنانه دوړل به حلالو کما انسبو نو هغه به اعزا هغه به چې دنه په خپل ګډو بيزو کې پریخو او کنا جوړه به نو بیا دیوی وصلت اخاها داد اخپل دا د خپل رور سره یو ځای شېدا نو جوړه به پریخو ليو به کنه حلالو باب مبارکا غنلانه الله има د دې حکم نه د کړې ولا حامین ولا وسیلت ناغ غپې واست کړې شي وي چې په دې کې سفیر او برکت د الله د طرفا و فرق سره نشته دي ولا حامین او نه غبطم لا یو اوخ بلس اوخ بلار بکړي نبيان به وي چې بس په چا نظر دي د تاسو باندې ولا په دې سره دا با دا دا تاجو نا خبیوان چالکو دا نا بنور کار ناخ د خپل کار دنیا کې پورا کرده نا اللہ رب لزت وئی چا دا دی حرمت ما نا دی کړی کرده نا بوڑو تفسیرون یوزل یو ما نا کم بیا بلا ما جالاللہو نا دی مقرر کرده اللہ حراموالی من بحیرتن د بحیری ولا صائبتن ند سائبی ولا وسیلتن ند وسیلی ولا حامن ند حاموخو دادی دځان نه حرام کړی دي د هیولي وای ولکن الذین کفروا لیکن کافر یفترون علی الله الکذبا جوړی په الله دروغ څنګه په الله دروغ جوړول دی هیوی دا د ابراهیم علی السلام دین دی ابراهیم علی السلام دا سیول دین الله دروغ وای دین دا ما جعل الله کچہ تد نظر شی ما جعل الله ند هلال کړه الله رب العزت من بحیرتین یغوق لذلی ولا صائبتن نا زادہ پر خدلشی پنوم د الی ها ولا وسیلاتن په وسطه کښې شي ولا ها من نحا مخه چې کله دا نظر و من لشي بل لپاره الله بیا ګوره مانه دی حلال کړي دی به به حرامي ولكن الذين كفروا لكن کافر يفترون على الله الكذب اجلی په الله دی سورته کې صدره دی دی سورته کې ډبل دروغه دی یو دا چې دبل پونوم نظر کړي دی دای د دی حقدار ګرځولې دی دین دا چې بیا دې ته حلال واینو الله ایمانه دې حلال کړي په ما ده روغ وایي واكثر هم لا اكلون اكثر پدې کې نه کوي ډېر پدې کې کم اکلي بهيرا به خلق بوله وکښلو له چې دا نه خید دي دا د بابا نه خوا د زیارت د مينځورانو علاوه پدې بده چاسوس نو یارانګي صاحب هاغینه به پایناله شل عربه مازاد پرې خو دیوا سوا د زیارت د مينځورانو نه نو زمونږ پدې علاقه اخوابا حلقو لچیدنو غوګونو سوري کړو ویلا ولي پیر دیمه فلان کی زیارت کې غوښرو اوس بده هغه نظر وین غوګ به ول سوري کو د دیو جنه چرن اړینه نا پیدا دی غوګ ول سوري کو ولای بو تواچو کچته فرښتور پر سر حزي هغه بو یرز خالق پر سر غلي عبادت خو خذ دوی تی جوړی کړي شیطان ډیر ظالم دی چې دین نه یې سړی نه غوې جوړی بیا سروې تی جوړی فیزا کېل لهم کلچوی لیشی دیتا ده دیم مرس جڑا خی و ایزا قیل لهم کلچوی لیشی دیتا تعالو راشئی الاماہ و کتاب تا اندل اللہ و چلارا لگل دے و الیر رسولی راشئی پیغمبر تا یعنی حادیث دنبی علیہ السلام تا قالو نوائی دی حصبنا کافی دی منگ لرا ماہ غصو جدنا لئے آبانا چمونگ مندلیو پاگیخ پالمشاران که تو رازه په قران فیصله کو رازه په حديثو د نبي عليه السلام فیصله کو دی وای وجدنا حسبنا ما وجدنا الیا بنا کافر منګ لراغات منګ مونږ دلی دی باغ خپل مشران وې زمونږه مشران سره دی په دیبه فیصله کو کنه مونږه مقلدین یو بي مونږه خو دیفقه تابع یو چې سو په زمونږه فقہ کې دا, دا, دا خبره قران او سنت ته وينبزو وې قران او د سنت نه استدلال دا د مقلد وظیفه نه دی مقلد به د مجتهد کول ته ګورن ټیک دی جو سره امید دی د مجتهد کول ته دی ګوري خو چې مولاده نبه به د دقیق دم ګوري کنه یو مجتهد یو خبره کړي دا بلوم کړي دا. دا یو یوغه دلیل باندي دا د بل هغه دلیل دا به دلیل علماء نه بیا حوالہ کانه آبهم اگر چې مشران دای دا دا لا علمون اشان تنوبې تنبوي دل په ولایا تدون ونو نه چنه پسملاری نه پوی کی پوی یو پسملاری بیاو قران وای ایک تبی او سبیل من انا بیلیا اغه چا پسره روان شا چې څوک ماته روان دی چې پوی اوم دی پسملار هم دی ا جدي ادواسي په تو نه بګینشتن اورنګ ورو کوي قرضا یا ایو الذین امنو ای ایمان والو علیکم انفذکم لازم دې پتاسه فکر او غم د خپل ځانونو لا یذُرکُم ضرر نشی در کوله دا سلام من ها اسوک زلا چا گمراه شوی دی اذا ته له تم کل جیه تاسو په هدایت دا آیت د ظاهر نه معلومی کیدا جنہی ان المنکر بس د خپل ځان غم کوا چې گمراه نه تا ته داغه گمراهی هیڅ نقصان نشته عبد الله الله عنه فرمای مطلب دعایت وراره مرو بالمعروف ان هاوانې منکارې ما قو بله منکوم و امر بالمروفهو نه منکار کوئ سپورې چې ستاسو مع ل کېږي په انرد د علیکم علیکم انفسه کوم و که دعوت اپس کېږي ته امر بال المروفه نه ن کوي بیا نهې نو و بیا د خپل ځان غم کوه بیا کطبږي چېر د خبره کوم د خلک کې نه بیا عیکم انف دارنګې د امام رازي رحمه الله دا عبد ابن مبارک رحمه الله قول ذکر کای چې د انفسکم څه مطلب دی یا آمنوا ای او الذین ایمان والو علیکم انفسکم لازم دې پد تاسو فکر د خپل ځان دا غوید انفسکم مرادا علیکم اهل دینکم پد تاسو لازم دې سوچ او فکر د خپل ملګرو د خپل مسلمانانو څنګه ا یا اعزه بعض و کوم بعض ف خیرراتې چې بعضی به په داس کې د نکو حکم کوي او د د نفرت پیدا کوي ی نه فرو انقب ووس آې د د نفرت پیدا کوي دقبونه دګونهونه دبی کاره کارونونه مطلب د یت دا نه دی چې ک بس ش خفری ده خللپټه بهطری ده بس غلی کې نه ستا خپل ق دی د بل خپل ق دی نه دا مطلب دایت دا نهئ. یا ای الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم نطاسو بہ می سوچو فکر او غم د خپل دین والو او عبد الله ابن عباس ما نام کده غشی چې سو پور استاس او خبره من لکی گی نطاسو تر حغی پوری امر بالمعروف کوی او چې کالا نه من لکی گی نو بس بیاوی چې د نور خپل ځان غم کوی لا یذروکم تا بیان کو او یو سلیستان منی لا یذروکم زارارشي در کولتا تاسوله منهغا سړی ې کومرهی دغ چا زله چا هغه کومي او اضتون کاه چېی تاسو پهدایت اللهمر او کوم الله تو دل کېدل ستاسودي جمعیان د ټولو زه تعتون کله چې کله ولای په بهیان باندې ت خپل کار کوی او بل کومراه دی نو بس تاله چې د دغ کومهی ظ الله مرجیکم الله تو اپسکې دستاسودي جمعیان پهیځل پهغببیکم بما کوونتون تعملون خبر بې تاسو پاغې چې تا عملونه کول یا یوهنا منو ایمان والاو مخکې حفاظت د نفوس د کر شو اوس حفاظت دمال چې کر کوئ چې دمال د حفاظت د بام طرق د شریعت وي یا یوهنا مننو ایمان والوشهده تو بنی کوم دوهی په مستاسو کې مراد دې د کې دا عادت نه ارشاد دی یعنی وسی جوړول بل یو سړی تخپل مال باندې تر خپل وارثانو پورې ذمہ لار ګرځول چې زماده مال روغ رمټ زمو وارثانو لورکا دي دوی د وې وصي جوړول اے ایمانوالو شهادت بینکم وصي جوړول فمستاسکه د هغه د پاره طریقه صدا وخت کم یودي اذا حضر احدکم الموت کله چازیر ازر شي او تاسو تاسو ته مرګ هینلو وسي اته په وخت وصیت کئ چې سنانی هغه دوه غواہی دې دوه کسان ودا زواد مم منکم چې خواندان دین صافی پتا سکین مسلمانانو نا او اخرانی یا نور دو کسان من غیر کوم بغیر تاسو ان انتم ضربتم فی الارض کله چې تاسو سفر کوي پزما کئ فصابتکم او رسیگی تاسو ته مصیبت الموتی مصیبت ده مرگو تحبیسونه مارا گی روائب دی دوالو لرا من بعد صلاتی رسو ده مانزنا فیقسی مانی باللہ دی با قسمونه کئی پا اللہ انیر تب قسم بکلا کئی قصاسو شکراغی پا دی باندی قسم کی بوئیسا لا نشتری بی سمنان قلیلا منگ ناخلو پا دی اخبر قسم باندی سمنان قلیلا دنیا لگا والاو کان ذا قربا اگر کبي هوا سړي چې د هغه د پاره قسم کوو خاوند دا خپل ولای یعنی کوم د خپل لپاره قسم کوو نو په هغه کې مونږ زياتينه کوو نه دي دي کې بسنګو یو يا ولو کان ذا قربا دا قسم ورکول ضروری دي اگر کبي دا سړي خپل درې مانا کوي ولو کان قربا اگر کده د مال نږدې سړتا کده مال ډېر نږدې وي خو زه د دې لپاره د الله نوم به نه استعمالوم ولاناكم شاهده الله او مونږه نه پټوک او ګواہی ده الله رب ال عزت کومږه پټوک لاسه مګواہی نو اننا اذا لمن الناسين یقینا يوب مونږه په دا وخت ته اني انو نا حاصله دي کیو قانون ذکر کړي ها قانون دا یو سره د خپل مال باندې یو سره وصي مقرره یو دوک اساني مقرره کړو ها غي دا غسامان وارثان له اوسه پر په ذریبان د پهتهله کده چې دی دو کسانو په مال ک نقصان کړی دی. نو چل به کوي دوی به پههغې داوا کوي چې تاسو نقصان کړی دی کا هغوی اقرار د نقصانو کو نو ډېرهخه طوان بوررکې او که د نقصان نه انکار کار بیا بهلو قسم بررکول شي. په قسم به په ور کوي پهیو کمانېبلله په دی ټولوه کاکې مقصې جمله دا ده چې دی ل به قسمونه وررکی شي په نوډال لارببولولګ ک کاافري دایلو ابو قسم هرکول شبا مخکنه مساله شورو نظر د غیر الله او نظر د الله د الله پنوم نظر جایز کمشه الله حرام کړه نو حرام الله لال کړه نو حلال عزت احترام د الله را روانو نو قسم هم د الله پنوم بکیږي د بل چا پنا د بل چا پنو بنکیږي نو کدی قسم کو خبر ختمه کدی وارثانو سره غواهانو خړه راخه د غواهان نو نو ډېر کسان چې پچای داوا کړي د دې په قسمو کې بری بשי سدمانه باد پتاولګی دا چې دې په دروغه قسم کړي دي بیا بس جل کی بیا به داوا دایره کی او دې به غي دوی چې تاسو نقصان کړي او تاسو پورا مال مونږ نه دی ادا کړي نو بیا به دې قسم کړي بیا به دا وارسان د مړي قسمو کې نو ده غاینه و تاوان واغستې شي دی آیات بارکين مولانا عبدالمجید دریابادی رحم الله علیه کلینی چکه اعتبار د ترکیب او د معنا ته مجید کې دا ډیر مشکل ځای دی اوی ما ته بولی مشکل نه چې حضرت عمر رضی الله عنه وایي دا مشکل آیت دی دا رنگه د نورو غنو مفسرین نه ذکر کړي وي دا مشکل ځای دی واکه دا سې چې مسلمان او یو دوی دی دای په سفر باندې ټول په لار کې مسلمان پزان پوه شئ امر نو زه خپل سامان لیست او چټي جوړګه په خپل سامان کې پټ کې خور دی کسانو د دا سامانو سره شه دا سامان دی ته اوس بار دای په سامانو کته چې وی کته به یې خما زدار جامو دغه جام پټ کوه او وروکه هغه قیمت دیرو یا د سرو یا د سپینو د سرو به په حد لري شسامن د یوړو وارثانو لې ورکم هغه دې لستو کتنوبای کې جام نو دې دې تاسو خلا کړې دا وي مونږ نه دا کړې وي وی کسموکي کسمیوکو خبره ختمه بریښول صواح بعد د دې مړی دا وارثان ما کې مکرمه تلل یو زرګر کاکاسه اغه سړی دکان کې جامولیدل یاره دا اچھا ته وي نه غي هغه ته وي یی دا هماره پلان کی نه غسه دی او یو هېدا زمونږه جام لیکنه وی واپس دا وې نبی عليه الصلاه والسلام سہارا له نبی عليه السلام ډیر وښتل نو دوی وتي او وی دا مونږ خرڅګلې دي خو چونکې دامن داغه او او ها کومه ګی اقرار کوم نبیات ته دښمنی جوړې ده ولې هازه مونږه خبره پټه کړې چونکې چناجی لهالیکین کنه نمونږه ګده خبر افکارونه کړې وي نو نبی عليه الصلاه والسلام وتي تا سره په دې څه صبح شته داسه د مال غستري نه ته نو رو ته هغه وته چې مونږو د نه د نو په دې صورت کې د ملکیت داوا کوله چې دا مونږ د هغه نه غستري او د یوتی تاسو دروغ وایي ځکه چې هغه په دې کې بیا د نن نوولي کله سرس کې نو اوس دی صورت کې وارثان دمړي انکار کوي او هغه یې اقرار کوي داوا کوي او غي دعوه د ملکیت کوي دی انکار د ملکیت کوي نو قسم زک دی لراوي نو بیا په بدی صورت کې له خبره کوي ف ان وصرا کې اطلاع وکړې شو حالا په دې ان هما چې د دعوا له استحقاق اسمن کړي دای د درو قسم یې کړې دې ف اخران نور د قسم یقومانی ادری کې به مقام هما پزای د دی مین استحق عليهم الاولیان استحق اليمين عليهم چراغ له دې قسم باغی باندې استحق الیمینو یو معنا پدې کې آسان دادا چراغ له قسم باغی باندې په صد وجنه چه دای ملکیت اوکړه چا دیوسیانو داود ملکیت اوکړه نو قسم پدې باندې راوي یا استحق عليهم یو معنا پا کے کدا ہم دا چا اس دا حق آلے شوی دا فیصلہ دا خلاف ددئی دا دی چا دا حق چا دا خلاف دا حق فیصلہ شوی دا چا دا حق دا دی نو دی رنبانو پا دی تاوان راوستے دے نو اس با دا دی وارسانو دا مڈینا دو کسان ادریگی و بیان بکئی ہو ال اولیانی چا دادوارا نزیوی دی مڈیتا فا یکسیمان باللہی تی با قسمونہ کی پا شاهدتنا چها مها بیان زمونګه افق من شاهدتهما ډیر رښتینه ده غواهه او بیان دې دواړو نه اما ته نه مونږ زیاته نه کوم اننا اذا لم من الظالمين یقینا يوب مونږ په دغه کده ظالمانو نه کوم زیاته وکړو مونږ ډیر لري ظالمانی یو نقس دیم قسم وکړه دیم قسم وکړه کسین نو نبی له صلاتو والسلام د بینه تاوان واغستو اغه وارسان د مړی لی ورک ځالک ادنا دا خبره دا طریقه د قسم غستم ډیره بهتر ده ائیناتو بشهادتي ادنا ډیره نيز ده ائیناتو بشارتی چې دې براتلو کی په گواهه امامي خلاص وجهه په طریقې دا غی سرا یعنی چې کله دیتدا پته صحیح زمون ګرو احکار شوم نو به بده قسم را پاسې اغیب قسم کین نو زمون قسم به نو گونه اگر با امشو او با مشر میگو نو دی با او یریگی انتورد دا ایمانون تا دی خبرنا چو ها پس بکڑیش کسمونا بعد ایمانهم پس دا کسمونا دا دینا مطلب سد انتورد د ایمانون رد پا مقابل د قبول یا پا مانا دا پیشکولو سرده انتورد دا ایمانون چو ها پس بکڑیش کسمونا بعد ایمانهم رسول د کسمونو د یعنی د دیدو کسمونو نه رسولو کسمونو شنه د دای کسم ب پواپس شي او یاد ادا چې پيش بکړې شي کسمونه رسولو کسمونو د دینا د دیدا کسمونه ب بیکار شي واتقوا الله يرجيدا الله نا واسمو او ووري والله لا يهدي القوم الفاسقين الله ادا ات نه کوي قوم نا فرمان تا يوم يد مولا الرسل فکمرت تخیو ی اوخره وی ور کوي الله رب العزت او نه په غیب نه په علم غیب کوي ټول انبیاونه یوم یجمع الله الرسل فكما رت الله برجمه کې ټول پیغمبران ویقولن ابوي الله رب العزت ماذا وجبتم سجواب درکړشه او تاسو لرا ابن کثیر علامه کتبی او ابن جریر دې دری وړو کې معنا کړل چې ماذا عاملوا بعدکم ماذا وجبتم څه جواب درکړې شو تا رسوله معنا دا دا چې تاسو امتونوس تاسو دتونروسو سه عمل کړو قالونو وايي به لا علم لنا نيشت له لېلم موږ ته اوريو مجمع الله ورسوله فکمر چ الله برابر جمع کی ټول پیغمبران او ټول نه په تاسو کې احساس او مرگ نه سامل تاسو وای به لاملنا شتهلم موږته د په برانو خ دا چلک دی لګ مخکې د غ کې د دیېره شوکنې تراونه هم د د سرکیا ارځ که زر نظر دی نو د قیمت پرت به پیبرند د روغی چې لایلملنا شتهلم موږته زدل مسیر له مانا کوي لایلملنا به جميع اف و اس کو مع رالهمو بعضها في حاط نه واللهناالمو معکانه بعد د پوی مون ته د هیڅ علم نشته ری دا, نشتا دا, دا, پا بازی حقا دا جوان نروس دی په بعض حق عملونه ترې جون نورستې کړې دي په د جون نورستې کې کوم عملونه کړې دي د ټولو راټپا د نشته په جون کې چې کوم زمونږ مخې ته کړې دي نو پاږې پوېو په نورو نه یو پوئی. لا علم لرله به جميع افالهم اس کونا نعلم با ذا فی حیاتنا چې موږ ګوندو نو باګه راټپا معلومه ولا نعلم ما كان بعد وفاتنا او ته موږ وفات شو موږ د مرګ وروسته د سیکری دی موږ ته پات نه نورد نو را درغه باغچا چې هغه پیغمبر د عمل پېش کیي عمل کا پیغمبرانو ته پېش دل... دی نبي په دا دی د دی داویو چې لا ال مرنا نیست لم تهلم چې له زموږ نو وروسته کې دی ته دیو جنا فتاوا من قال ان حاضرهتون د چا چې دا اکیدوي چې د مشااع خوو د ولاماو د حاضر روونه حاضر ديطالمو هواغی پوهږي نوی فرو دا سړی پدی کافر کېږي دي چې دا اکید وي چې د اولیاو د مشااع خو روحونه حاضر دي هواغې پوهږي پته تلې چې د خلکڅ کوي و دا سړی پدی کافر دیوي ځکهقرآ وي چې د قیامت پر د امبیو جواب ب چېله مال ان کانتا علام الغیوب یقینا الله ته په پیا په غیب وامه اس قال الله دلیل النقل په نفیل علم غیب عیسی علی السلامنا اس قال الله کلت او یا رب لذت یا عیسی بن مریم ای عیسی علی السلامه د مریم او زکور نعمت یا لیکا یا پتا والا والیدتیکا او پمورسا اس ایتک بروحل قدوس کلت تمام مضبوط کړي پر روح پاک جبرئیل مین سران تو کل من ناس فیلمہ دیں خبری بدی کولی دخل کو سر پغیق کی وکالنا پپوخ مر کی از علم تو کل کتابا کل جمع تعالی تعلیم در کرو دے کتاب والحکمت آو دا سنت دا نبی علیہ السلام دا سنت دا محمد الرسول الله او دا کتاب نا مراد بعض علماؤی قرآن مجید تے مراد دیں بعض علماؤی مراد تے نا کتابت دیں بارحال از علم تو کل کله چې تاله تعلیم در کړلو د کتابول او تاالله م تعلیم در کړلو د اقل مند تهته تعلیم مدلله درکلو د تو را تهول اندی لو د انډیل پهستا خللوکوې نهې کله چې تا جوړول د خاور نه کا اتېتییرې پهشان ته د شکل د مارغو به انی په حکم زما فتن ف غفیانو ته به پوکوه پهغې کونو توران هغه به شمارغو انی یانه دا دور معجزي می د ل در کړی وی وطبری اول اقمها تا جوړو پی دای شلند ول ابرص ابراهیم رزلالا ازنی په حکم دما واستخرج الموتا کله کې بتاره استلمڑی بی ازنی په حکم دما دا ټول نعمتونه په ذکر کې اخره کې خبرې د طاره چې خلق وای عیسایان وای مونتای صالح سلام الهلی دي چې دما عبادت کوي الله رب ال عزت د قیامت پر اسبا دې ټول خلکو وړاندې ایسه علیہ السلام د پاک احکار او دا د پاره د خبري کوي او اس کا د بنی اسرائیلان کا کلاچ ما بنکړو بنی اسرائیل ان کا استانا دا باندولو طریقه سوا سورته ال عمران 44 او 55 کې اغازي کردہ چیساله السلام ته الله پر پورته کلو اس دیتا مل بینات کلا چې تر اغلی دیتا پخکارو د لایلو فقال الذین کفروا منهم او وی کافر وبدای کې ان ها ذا الا نه د دا مګ جادو کارهحي هوار نه کله چې ما لې واچولله هغه مخلسو دوستستانو ستا ته ان آم نوبي چې ایمان راړی په اوې رسولو په به غمبر ځم قالونه او د عامن ناممونږ ایمان را وړی دی و شاد تهګواشاه به ان نهنا مسللممونونه چې یمونږغاړی خوددونون کېله ته س کال هوواريونه کله ایسائے السلام چې زوی د مریم حلیا ستویو ربک آیا قبل ایستراب دا خبره زمونږه دا سوال زمونږه عین ذلالینا چرولې کی پمونږه مائده تمینا سمايه او تیار د سرخان د خوراک د اسمان نه تیار خوراک د اسمان نه اوریږي قال ان عیسی السلام اتق الله ويرګ د الله ربو لذتنا ان کنتم مؤمنین کای مؤمنان قالو ندیو نوریدو و قوارو منگا اننا اکلا منها چخوراکو کد دینا و تطمئن قلوبنا او مطمئن شو قلقشی زلو نظم زلو نظم منگا و نالما او پوشو ان قط صدقتنا چه تامن ترختیاوی نالما نور زمنگا خپوخ یکن راشی چه تامن ترختیاوی لیدی و نکون آلیا من الشاهدین او شو من پدیمام بیان کونک نورو تا قال ای سبنا مریم اویسی علیہ السلام تزید مریم اللهم ربنا ایزم گرا دا امدل الینا مائده تمنا السماء راولګه پمنګ ما تیار د سرخاند خوراک د اسمان دا تکونو لنا ایدان چې شې موږ د پاره سبب د خوشالۍ ل اولنا د پاره دلم منو زمنګا اخرنا د پاره د رسنو زمنګا او اتم منکا او یو نخش الساعه د طرفنا سابو قدرت زما په نبوت ورزک نه موږ لري زکراګه خیر و ان ذا خير الرازقين تیړ ډیر بهتر درې ځکو ورګون کونا قال الله او ای الله رب الی ذات انی منزلہ علیکم زرا علی ګم کې ام بیل را پتا صبح می فم یکفر چا چ کوفر کو بعده پس دینا منکم پتا سکی ف انی عذبوه نذر عذاب برکم بلرا عذاب انداز عذاب لا عذبوه چدا سی عذاب بر نکم احدا یو تنتا من العالمین دا مخلوقاتنا تا مفسرین و بدی که اختلاف دی چه دا مایدار ما آغلی و او کنا بعض علماء وی چه نوار راغلی اولی نوار آغلی زکا چه دا یرا ویسا چه اللہ رب بلیدت دا یرا ورکڑی وارکڑی وارکڑی کچاد دین نروستو بیا انکارو کنو ساختازاب بولا ورکم نو دیوی یرا بستگدائی نرازی نوخبی نو نوار آغلی بازی علماء دي اني مونزلوها دلیل پدې دي چې د الله تعالی غلي و بیا سچل شه او وي حکم مات شه چې به د دینه خړای خو جامواله بنه کوي بس خړای دینه تاب ختمي دینه دې ذخیره شو روکړه عیسی علی سلام به تخيري وکړي نو خنديران ته نه جوړ شو والله عالم حقیقت سره یې یار راغلی ده یا نه او تردید په ټول بیان وشو دعنه متنه د الله رب ال عزت و اس قال الله کلت بو اي الله یا عاب ابن مری ای سالال السلام چې زی د مریام انتهقلل ته آیاطویلو لناې د خلکو ته اتاقیزونی چې اونی ساما په اممی او مور زما اعله دو خدایان دو بند کوی لاییک مندون لا سبا د ال لانا تا د خلکو تهویلو چې زما او زما د مور عبادت کوي مطلب د دا ټول انعامات پ اللهی ک کړو یو د نا سواراو دا اكيد د خرابلو د دغه د خیال دا راتکول د طارم چې تاسو دا وی چې دا الٰه د کده چې مړي ژوند کوي مارغان خار نه مارغ جوړ کی پوکه پکې وایي مارغه شي برګی مرض او با راخ کی لاس نروخ شي دا خدای دې کنه نبی اذنی بی اذنی بی اذنی الله بوتي له داسما په حکم دویم دریو جنتی د عیسی علیه السلام برأت با الله ظاهر هي کدا دروغي دا بي تړلي او چې مونږ ته يسال السلام ميليني چې زمو زمادو مور عبادتو کوي الله بي يسال السلام ته يتاويلو قال ابو يلا ابو يساليه السلام سبحانك الله پاک دې تعالى را الله ستا شريك نشته دی ما يكون لي نوي جائز زمادو پاره ان اقوله چې زووام ما غسل سلی حق چې ني مناسب مالا چې مالص جائز ني مناسب ني نزي څنګه ومالا دریم ان کون تو قلتو کما دا خبر کړی فقد علمت ون تب په پوی الله کما ویلی تا تو پته کنه تعلم ما فی نفسی تو پویږي په څه چې زما زړه کړی ولا علم او زنه پویګم ما باغاسو فی نفسی کا چې ستا په علم کړی الله تا ته جسم معلوم دي ته باغی پوی او زنه ما ته جسم معلوم دي نو ته باغی باندې هم پوی تا ته ته څه معلوم دي نو زه باغی نه پویګم اننا الله مل غیوب بے شک اللہ تے پویدن کے بغیبو اللہ بویتا و تسویلیو تو ہمار پیغمبر جوڑ کڑے گئی تا و تسویلیو ما قلتو لہم ما نوویلی دیتا ناغ شپک نمبری دی شپک جواب آتی ما قلتو لہم ما نوویلی دیتا اللہ ما مرتنی بھی مگر آگا چتا ماتا حکم کڑو پاگئی اللہ ما خو آگا سویلی دی چتارا تداغے حکم کڑو آگا سو حنی ما تویلوا عبادت کوي دا الله ربی و ربکم سماؤساسو درب وکنت علیم شهیدا او زوم په دې باندې غوا ما چون تفهیم سو پوری جزو په دې چې پور دګړم کون ده ان تر رقیبالین او تی بار کتا عذاب ورکه دئلا مطلب داله ما ته دین بیا رکړو خو جز نومه نبياده دئنی گابن الله ته وین چا ګمره کړی دی چا ته دا خبر کړی دا چا ته ویلی دی چې خدایان درې دی عيسى مریم او الله زما د عبادت او زما د مرده عبادت دی ته چا ویلی دی نو دا پتا پتا دی الله ان دعا زيبهم کتا عذاب ورکه پدئ کتا عذاب ورکه دئلا ته دي جوابو محذوف دی لام ی ه ک به تازیی به اعتازون ان تواز به هم الله کا تعاضب بر کې دله نط اعتاز نه راځيیلی کا الواری کول مخت کوله همته ددی مالک کې الله ی ک بل هڅک دی مالک نشت ان توازی به هم تعذاب بر کې د لانو تاتهسوکه نش پتا اعتاز ف انې بعددو کا ځکه چې دا ستا بندگاندي او کته بخنوو کې دیته کهته دخن کې د لم تحق کا ااجزون بظال کا الله ته د دی جزه نهئ په ان کا انت لا زی ز الحقيم دشکله ت زورور اللهې قال الله اوابو الله رب لزته حذا یمو د غ ورض د کہ فائدہ بول کے معاہدین کو سدکوہم توحید دا دائی فائدہ بول کے رشتین اللہ رشتیہ دا دائی لوی رختیا پا دنیا کی توحید داللا دا دے لوی رشتین پا دنیا کی آقا عقیدہ دا معاہد دا لوی رختیا دا دی لا هم جنناتوں نے دپار دی جنتنا مطلب دادے چی بدے کی کم معاہدین دی آقا خود ماد جنت مستحق دی آقا توحید بولا فائدہ ورکای سنگا فائدہ بول کے کنکی و نیک د کونا هناونه زیات وي نه بعد زما قانون دا دی چې جنتته بځي ک نیکې د کوناهنونه کمې زما درم لاند د راغنو جنت ته ب ګنینو د زخې به سخت صده وکرې پ په جنتته ځ له هم جنناتوند د پاار د جنتونه تجری من ته نهرو لاندې د بهږيبلندې د غینه روونه خالی دی نه کیا میشب په دی کیا ب نامامشه ری الله هم راسی د الله دد نه وروانو دی ب د الله نه ذلک الفوز العظیم ذلک کامیابی لوی الله دې زموږ استادو دې ټولو نصیب کیدا لیلای ملک السماوات والارض اخر د صورت کې د اخریه آیت کې د ټولو صورت خلاصہ راغونډي ده صورت 28 زلور مسلې چې حرام او حلال د مخلوق په خلونه جوړيږي بلکې حلال او حرام به هغه چې الله تعالی او حرام وي دیم نظر د مخلوق حق نه دی دا د الله رب العزه حق دی دا څلور مسلې وي او نظر د کښه نظر د الله دنم جایز دی د مخلوق پنوم نه حرام او حلال کار د الله دی د مخلوق نه ولي لله ملک السماوات و الارض خاص الله لره دا بحث شي د اسمان او د زمکو او ما فیه ما او د هغه سج پدی کړي او هو علا کل شین قدیر دا الله د پاره او ستاسو د قدرت والا واخر دعوانا ان الحمد لله رب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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تِينٍ سُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّن عِنْدَهُ سُمَّ أَنتُم تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ سُورَةُ الْأَنَام مكی سُورَة ترتیب د سوراتونو کې شپږم نمبر ده پس د سورۃ المائدین او پد ترتیب د نزول ټول کې پنځه پنځوسم پس د سورۃ الهجرنا راځد دې سورات دمح کې سره ده, ده, ده, ده المائدہ کې و د شې فیلی او د شرکې اعتقادي دواړو نو صورتې په دغه دواړو قه عشر کو باندې چرت کوي نو په د لا ساس او سره پیرت کوي ی درې قسممه د لایل د دغې ش درت دپاره پهې صورت کې بیانې دریم ده چې پهصور کې اول رد دشر کې فعللیو او بیاردو دشرې اعتقادی په صورت ک رد دشر کې فعللی او د اعتقادی کوئ خو اول د اعتقادی او بیا دشر کے فعللی کوي درم ده چې پهاغا صورت ک د نظر د غیر الله اجمالی بیانو د صورت کې تفصیل گئی د نظر د غیر الله سوره رم دا غصورت کې د تحریمات العباد سمبازي سورته ذکر شویو دی صورت کی ده دغی تحریم علیباد نور صورتو نا ذکر کئی نزکی دادیو بالپسیر آرالا بین زمد آج بسورت المائده کې ردو دشیر کا و بار احاص شرک بن وی دی ولویات دی صالح الصلوۃ والسلام نو دی صورت کې همدغه مسله ذکر کای خو عامه ای ذکر کای را دو په خصوصی شرک دی صالح السلام چې خلق او ایصال السلام الله سره یې صدر ګرځولم په دی صورت کې په عامه طریقه سره په دی باندې بلال چې سوره المائده کې امور د تنظیم او د اصلاح د عام ذکر وو یعنی ها خبره ذکر وی چې باغی سره اصلاح د خورا کراتل د دې سورث کې مقصد اعلی ذکر کوي لوي مقصد دا غو ته توحید د الله ربو لځات وامدا جمع کی صورت کی ہرادو پےو قسم مشرکانو چاغه مشرکان بل عبادت الصالحین پدی صورت کې رات کای په تمام اقسام او مشرکان باندې اتمرا بدات به مخ کی صورت کی اول کې ویلو او فو بل او کو دم خپل باندې پرواه ل وکاين په دې صورت کې دوادو اصلی وعده اصل وعده ذکر کوي جنور ټوله وادي داږي تابع دي شه غدا وعده توحید د الله ربولی ذاتن بلدا چې بها غوړت کې ذکر دما اې دې او ربانا انزل الینا مائده من السماي هغه مائده د ظاهيري خوراک وا دې سورته ذکر کوي مائده د روحاني خوراک نو د دیو جنای دا صورت دا هغه پسراله بل باغ صورت کې را شو شوه د شرک د دروازه اکسام نو د دې صورت په اول ګوې الحمدلله قالاجي به مخلوق کې هیڅوک د خدای توپ د صفات لایق نشته مناسبه شو چې د ټولو صفاتو نو د خدای توپ مالک یکی आवाज الله دې نه بل څوک بل لا چې دغه صورت اهدام په دې جمله کړه او جوه هوا على كل شيء قدير به هر سيز باندې قدرت والا به هر سيز اختیارمن الله دې پدې صورت کې دا الله رب عزت د قدرت ناموني ذکر کوي اوبیا چې دا صورت ختمين و انه لغفور الرحیم پدې ختم کې چې بخون کې او مهربان نه ای اشاره د دې ته چې د لوی قدرت خاون د بخره لپاره پدې صورت کې چې کم اصول بیان کړو په غي عمل تاغیہ کی دج وڑاکا اوامل کراولا اللہ بخن کے محربانہ دے عبد بخیو رحم بہدرباندیو کی بل باغا سورت کے حجز دیسا علیہ الصلاة والسلام ذکر کرو نو پدی سورت کے تقریباً دا واللہ سو انبیاء و ذکر کرو نو پدی سورت کے تقریباً دا واللہ سو انبیاء و حجز نورم وجد رب استګنې او بدیو سو اکتفا کوم دعو د صورت رد هر قسم شرک سارا رد اقسامو د مشرکانونا او اثبات د توحید د دلیل عقلی نقلی او وحی سره رات کئډه ټولو اقسام د شرک سره د ټولو اقسام د مشرکانو نه او اثبات د توحید کئ په عبدالله صلوا سره تقسیم د سورته دا سورته وحی سیدي ڈو منعی سا دا اول نا ترات نمبر ایک سو اٹھارا پوری حدی کے رد دے دشر کی اعتقادی دو محی سا آیت نمبر ایک سو اٹھارا نا اور اخر د سورته پوری او پای کرات کې د شرکې فعلی امتیازات د صورت امام کارت به رحم الله ذکر کې چې دا سورته اصل له د پاره د منازري د مشرکانو د بيدتانو سره یعنی د صورت کې اصول د منازري ذکر کړي د مشرکانو د بيدتانو سره دیم دا صورت ممتاز دی په تشجيع على تبلیغ په بیان دا قضا تیس تو سره چې دا امتحانات برازی او کلکشو بیان د دین پرې بل دا صورت ممتاز دی پرد ټول اقسامه د شرک